влаштовується виставка викрадених предметів. Кожен виголошує з цього приводу промову і все таке. Загалом це дуже весело. Ми вирішили дістати щось ефектніше і спеціально приїхали для цього в Лондон. Сподівалися знайти тут щось незвичайне. І одразу нам неабияк пощастило. Клоду вдалося дістати досить непоганий циліндр, «Із зустрічного автомобіля. Юстас приніс із Херроца величезного лосося, чи як там він називається, а я впіймав трьох чудових котів. І все це за якусь годину. Ми, як-то кажуть, були у формі. А потім постало питання, куди подіти все це до відправлення потяга». Не дуже зручно гуляти Лондоном із котами і великою рибиною, знаєте, привертає увагу. Тут Юстас згадав про вас. Ми взяли таксі і поїхали до вас. Вас у не було, але ваш слуга сказав, що можна залишити речі тут. А коли ми вас зустріли, ви так поспішали, що ми не встигли нічого пояснити. Що ж... Якщо не заперечуєте, я заберу капелюх. Капелюха теж немає. Немає? Той, у кого ви його відібрали, обідав у мене сьогодні. Він його забрав. Оце так, бідолаха Клод страшенно засмутиться. Ну, гаразд. А як щодо того чудового лосося, чи як там його називають? Бажаєте поглянути на залишки? Побачивши масштаб завданої шкоди, він зовсім засумував. «Так, навряд чи комітет прийме експонат у такому вигляді», – сумно зауважив він. «Від бідолашної рибини майже нічого не залишилося. Решту з'їли коти!» Він глибоко зітхнув. «Ні котів, ні риби, ні капелюха. Виходить, ми старалися марно». «Це серйозний удар, нічого не скажеш». «І на додаток до всіх бід...» «Послухайте, мені, чесно кажучи, ніякого, але чи не могли б ви позичити мені десятку?» «Десятку? А на що вам?» «Мені терміново потрібно внести заставу, щоб звільнили Клода і Юстаса з буцигарні. Їх заарештували». «Заарештували?» Так. Розумієте, вони були дуже схвильовані нашим успіхом із капелюхом і лососем, плюс ми ще чудово пообідали. Коротше кажучи, вони явно перестаралися, спробували викрасти вантажівку. Дурна затія, звісно. Не уявляю, як вони збиралися презентувати її комітету клубу, але вони і слухати нічого не хотіли. А коли водій вантажівки здійняв галас, Клод і Юстас влізли у бійку. І в результаті тепер сидять у поліцейській дільниці на Вайнстріт і пробудуть там, доки я не внесу заставу. Тож, якщо ви можете позичити мені десятку... О, дякую, це дуже люб'язно з вашого боку. Ми ж не можемо залишити їх у біді, чи не так? Знаєте, вони обидва неймовірно чудові хлопці. Усі їх страшенно люблять. «Ще пак, не сумніваюся», – сказав я. Я з нетерпінням чекав на повернення Дживса, щоб гарненько йому вичитати. Я був сповнений рішучості висловити все, що про нього думаю. «Отже», – запитав я. Сер Родерік задав мені кілька запитань, сер, щодо ваших звичок і стилю життя, на які я відповідав із максимальною обережністю. Мене зараз цікавить не це. Чому ви не пояснили йому все з самого початку? Достатньо було одного вашого слова, і все стало б зрозуміло. Так, сер. А тепер він пішов із повною впевненістю, що в мене не все гаразд. Судячи з того, про що він мене розпитував, сер, я б не виключав можливості, що така думка справді прийшла йому в голову. І я ще не встиг йому на це відповісти, як задзвонив телефон. Дживс підійшов до апарата і зняв слухавку. Ні, мадам, містера Вустера немає вдома.